În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. De poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. iubiți mei, frașă și surori, iată, dragii mei, după dreptate, după bună cuvință, După așezarea, așa binecuvântată, cuvine să înălțăm rugăciuni de mulțumire, înaintea prea sfinții de viață făcătoare și ne trăim. De asemenea, înaintea prea curate, de Dumnezeu născătoare și punerea de -a Maria, Maicuța Domnului, înaintea tuturor sfinților puterice, a tuturor sfinților îngeri și înaintea tuturor sfinților. Că și atât, dragii mei, prea dulcirii nostru mântuitoare, care iară și iară, ne adună întreuna, ne binecuvântează și ne dă prișină din tăririi duhovnișească, ne dă, dă puteri ca să putem să din de mai departe pe calea e cea strântă care duce către împărăția cerurilor Și de asemenea mulțumim pe dulce lui Dumnezeu pentru toate cele știute din noi sau neștiute, Răvăr sări de hară și putări de grijă ale sale. Iubite-mi frașă solucă. Am auzit în Sfânt așa Dumnezească pe parcursul, spântii de Turghii, că s-au citit două sfântei evangelii. Prima sfântei evangelii, prin evangelia ca să zic ca dominii și cu rând. Iar a sunt Sfântă Evanghelie, în cinstea Sfântului Ioan Scăraru, care îl prăzduim astăzi, că după știm cum știm cu toții, astăzi prăzduim Duminica care este a fi Sfântului Ioan Scăraru. Că și în Sfântul Post știți că așa au rânduit, mai bine zis, Duhul Sfânt prin Sfinții Părinți, a ca fiecare Duminică să fie a cu cuniva. iubiți mei frati și surori, Asta reprodus puțin puțin din prima Sfântă Evanghelie care am citit o astăzi. Am auzit în Sfânta Evanghelie spunându-se foarte frumos cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos după ce a coborât de pe munte, de pe muntele Tabor cu sfinții săi ușeici, cu cei trei, a văzut o oarecare de acolo. Și un tată a unui copil care era lunatic, a venit și a căzut în genunchi înaintea preadulcelui Mântuitorii Iisus Hristos și l-a rugat, ai milă de copilul meu, că iată, diavolul să ne năpustește asupra lui și a văzut că, cum ați ascultat în Sfânta Evanghelie când s-a citit, Îl aruncă adeseori jos la pământ și scoate spumă și se-ți în duriere, ca să spun așa. Și atunci tatăl copilului pe lângă altului și l-am adus la ușenit și tăi și nu au putut să-l pindeșe. De ceva ajută din nou. De poți ceva ajută din nou. Și atunci Mântuitorul ca și cum s-ar cu multe înțelepciuni delicatețe, și plândeță de exprimarea a celui Tatăl, care după cum s observă din Dumnezeu, ca din mărturisirea Dumnezeuștei Evangheliei, era slab în credință. Și Mântuitorul îi răspunde pe linia lui, cu alte cuvinte îi spune, de poți și tu crede! Toate sunt cu putință și care crede! Și atunci, Când a auzut așa asta așa a început să plângă și a strigat cu glas puternic, Cred, Doamne, ajută-ne, credinții mei! Și atunci Bunul Dumnezeu, a porneșit diavolul și a ieșit Duhul și a a ieșit din copilul acela. Și atunci, Sfinții apostoli, după cum ne mărturisește Dumnezeia, este când Mântuitorul s-a dat mai departe, au venit lângă el, așezându-se jos, Mântuitorul, ei au venit în el. Și i a spus așa, noi nici nu am putut să scoatem așez Duh necurat din copilul acesta lunar. Și Mântuitorul îi spune, pentru credința voastră, sână, pentru puțâna voastră credință, căci adevărat vă spun vouă, acest soi de diavol, iese cu rugăciune și cu post dar pe relatării relatării și Evangheliei la un moment dat Mântuitorul când vine tată la și copil și zice, iată și tăi n-au putut să scoate. scoată vreau să și lucrul acesta Mântuitorul îi spune până când voi fi cu voi puțin credincioșilor până când voi fi cu voi până când vă voi răbda pe voi Și ne întoarcem înapoi la firul mărturisării Dumnezeieștei Evangheliei. Și atunci copilul s-a vindecat. Și cum am spus, Mântuitorul îi spune la Apostolului și acest soi de diavol iesă cu post și cu rugăciune. După aceea Mântuitorul îi vorbește mai departe la sfârșitul Dumnezeieștei de Evangheliei despre sfintele, prea binecuvântatele și preazăvitele sale pătimiri, care urmau să se întâmple. Iubiții mei, frașe și surori, a să câteva lucruri, că mult să vă vorbesc. Dar și eu și dintr-o parte, și din alta, cât darul Bunului Dumnezeu mă va lumina și a să scoatem în evidență, a să extrajim niște învățături care darul Bunului Dumnezeu ne va scoate în evidență prin limba mea practică luasă plină de tine pentru folosul dumneavoastră, pentru credința dumneavoastră, cu care... Ați venit în coașii și v-ați urcat în muntele acestea. Iubiții mei, <coughs> vreau să arăt în nostru Iisus Hristos un lucru prea minunat <coughs> care vreau să-l extrag și eu din învățătura Sfintei evanghelie. El vrea să arăt cât de minunate sunt taidele credinței, cât de binecuvântată este puterea credinței, cât iluminată și prea plină de strălușirii, este, să zic așa, această răudire a credinței care îl îmbărbătează pe cel care o are, care îi e se face lui totul după cuvântul prea și al Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care zice, de poți crede, toate sunt cu putință elui care crede. zis și minunat ne arată prea dulcele și Mântuitor. Iau Vedeți dumneavoastră și frumos într-un chip atât de evident preadulciile noștri Dumnezeu le arată nouă care este sau care sunt roadele credinței. Roadele credinței. Și acum aș vrea să punctez unele aspecte în legătură cu Sfânta credință. Și aș vrea să mă refer în primul rând la credința ca dogmă. Credința ca dogmă. Deci ceea și trebuie să ținem și ne-a arătat sfântul Duh, sau mai bine zis a plecat de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și sfântul Duh a arătat prin sinodul aportolicesc și prin sinodul de locali, ne-a arătat care sunt tainele credinței, care sunt tainele credinței ca dogmă. Vedeți, dumneavoastră, sunt mulți și care, și vedem pe fața Pământului, în zânii noastre, parcă sunt mulțesc așa, care zic așa, Dar de ce trebuie să ai o oarecare îndreptar ca să urmezi? Dar de ce trebuie să ai o oarecare îndrăguririi? Oarecare continuitate care să vină să se -ți exprime ții, să-ți întărească ții, să zic așa, exprimarea ta legată de bunul Dumnezeu. Așa zic aceștia săraci. Și Sfinții și Dumnezeieștii părinți ne spun foarte frumos, un singur Dumnezeu este Dar și o singură cale care te duce și te pune înaintea prea și lui Dumnezeu. Și a numit Sfânta și prea ortodoxie Ortodoxie. Deci nu-s mai multe căi de credință. E una singură și numai una. Și mă folosesc de cuvântul Sfântului Fotii cel Mare, cu Constantinopolului, care el a emis și canonul 15 de la sinodul 1 Constantinopol din 861 care ne puterișește prin noi în oprirea pomenirii și în abordarea pe care o avem prin lângă și alte canale. dar este în modul cel mai luminat, cel mai evident. Deci Sfântul Fort a zis așa o singură biserică este nu mai mult, nici măcar două nici măcar două ci biserica ortodoxă. Ortodox. deci alte cale de ajunserea prea bunul Dumnezeu în afară de calea și ortodoxei, nu există frașesurilor într domn. Că atunci suntem minșinoși și de trei ori minșinoși. Sunt mulți pe fața pământului care zic așa dar n-am nevoie nici de preot, dar n-am nevoie nici de rânduială, de nu știu și ținut, să, să țin anumite șabloane ca să ajung înaintea lui Dumnezeu. Oprea întunecați la minte. Nu le dau eu răspunsul. Le dă Dumnezeieștii părinți. Și Sfinții părinți spun foarte frumos, nu există mai mulți căi, nici măcar două, ci una singură care duce la bunul Dumnezeu, Sfânta Ortodoxiei, care se tălmășește dreapta credință. Dacă tu zici că aduci închinarea adevăratului Dumnezeu, și nu ai o exprimare după dreapta rânduială și dreapta credință, minșinos și de trei ori și ești. Nu te exprimi cât e adevăratul Dumnezeu, ci te exprimi sau din e cu Dumnezei falși, cu Dumnezei care sunt creați din mințile și întunecate ale oamenilor care s-au alipit pământului acestuia. De aceea, dragi frați și surori, o singură cale este care duce la bunul Dumnezeu, calea Sfinții Ortodoxiei. Că am zis că fac referire și prima dată la credință ca și dogmă. Deci dacă te duci cu alte feluri de abordare, în afară de cele care sunt arătate de Preasfântul Duh în Biserica Ortodoxă, te șel și iarăși te-nșeli, și te duci în și fără difun, și te duci în tărâburi blestemate, și ajungi în codrișei în înșelășunii, și lumina lui Dumnezeu nu-și face în înământul tău, Fiindcă nu sunt mai multe căi, cum am spus, de, prin care poți să ajungi la interpreadul și lui Dumnezeu. Deși fac o referire, dumneavoastră, mare parte cunoașteți acestea, dar îmi îndrăgă cuvântul că sunt unii care mai ascultă despre telefon și așa mai departe, și aș vrea să transmit un mesaj pentru fiecare. Deși, dragii, dragii mei, frați și surori, deși noi e păcătoși. Am pus problema într-un mod mai concret. Am pus problema într-un mod mai atent, observând frământările care sunt pe fața Pământului, văzând trădările care cu nonșalanță se întâmplă sub ochii noștri, n-am putut să tășem din gură. N-am putut să-L vedem pe Mântuitorul nostru pălmuit și pe măicuța Domnului scuipat. Eu v-am spus și un alt prietici, mai aduc aminte și acum că unii se întreabă când a fost scuipat Mântuitorul? Când a fost cu poate mai când a fost porumii Mântuitorului. Da. Prin toate ierezii libre care îmbrățișăm noi, lobim pistuiu obraz pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. Că este și de la un sunt Părintul Sfânt, era parcă Sfântul Pietru, dacă nu sunt, era Pietru, parcă dacă mi-a dat bine când Mântuitorul spune pietri, nebunul de anii, mi-a sfârșit ia vești mântu. Iată ce face ierezia. Sfârșit și vești mântu Mântuitorului nostru Isus Hristos. Iată și faci Ierezia, Lovești cu nonșalansă docmele credinții. cu corabia bisericii și voiești Sos cu fundii dinăuntru. Deci, iubiții mei, frașiul sunor, cum am spus, trebuie să fim foarte atenți să ținem adevărul de credință. Și pentru adevărul de credință suntem dator, să ne supunem, să expunem la toată osteniala, la toată lacrima, la toată sudoarea, la toată, să zic așa, alergarea Și nu ne împuținam în credință. Așa s-a transmis Sfânta Ortodoxiei. Așa s-a păstrat Sfânta Ortodoxiei și așa s au transmis s-a tra transmis credința ca și dogmă, ca și canon s-a transmis în istorie și a străbătut viacul, ca un fir roșu printre veacuri. Și a ajuns până în zânii noastre și noi păcătoșii nu trebuie să dormim. Nu trebuie să fim să abordăm o staică de Să avem o somnolență oarecare, să zicem, da, dar nu s-au întâmplat. Cei mai mulți, așa spune. dar nu s-a Ce s-a întâmplat, domnule? Dar și, n-a venit momentul să luăm poziție. N-a venit momentul să abordăm situația, nu știu, și, cum spunea cineva, cu dorierii multe vă spun, fracțiusul într-un domnul, dar trebuie să spunem. Cum spunea și cineva, zice și, că luna 15 nu este obligatoriu. Că luna 15 nu este obligatoriu, așa zice Sunt să dăm cu ci este opțional. Dacă cineva vrea să-l abordeze, l, abordez, l Bine, dacă nu vrea să-l abordeze, nu l-abordează. Și atunci m-a întrebat cineva odată la telefon. și spunea, părinte, Canonul 15, și eu știam cum este și-ala, Canonul 15 e obligatorul? Și atunci i-am dat un răspuns, ce am auzit și eu de la altcineva, săraș. Un răspuns foarte plin de luminare și de, să zic așa, care scoate de evidență într-un mod cât mai strălușit, cam cum trebuie să punem noi problemă. Ce am zis așa, dacă tu îmi spui mie și îmi lași aici de loc de interpretare, eu te întreb așa, imaginează-ți că ești pastor la voi, la voi lișelii păscătoare, nu la voi lișelii păcătoare. Ești pastor la, la voi, ai o armă cu tine, ai o armă. Și ai văzut în noaptea ți-a intrat un lup în spaul și sus și oile din toate părțile. Folosește arma opțional sau nu folosești? E obligatoriu să o folosești sau nu e După dreptate, nu vorbim aici că fiecare. când fiecare, Cu tot dacă vrei să-și lași oile să-ți le spui și treaba ta și faci. Dar mă refer după dreptate, un om întreg, la minte integru, un om înțelet, un om plin de lumină, un om care își iubește turma și a păscătoare, ca să spun așa. Și atunci așa l-au zis cu adevărat, trebuie să o folosim. Trebuie să o folosim. Când vezi oile, ține și spus și în toate părțe, lucrul că eu stau, îl spus și în toate părțe, nu Și zic, dacă pentru oile și ele păscătoare, îmi spui lucrul acesta, că trebuie obligatoriu să folosești armă, atunci de ce? nu Când e vorba de oile și ele cuvântătoare, ce îi tu De ce n-am folosit și noi arma care ne-a dat-o Duhul Preasfânt din canonul 15? Și atunci l-am lăsat în pace și așa mai departe. Deci ce fraților, a s -a auzit fel de fier de părere. Când e vorba și vedem că e sfârșiată credința, nu mai tășem nimeni. Nu mai supuri problema că e opțional, că nu e opțional, că poți să ajunzi oaia care-i sfârșiată, că poți să nu o și așa mai departe. Mergem după dreptate, păstorul adevărat, își pune sufletul pentru oile, și oile care Este o registrare pe internet cu vremnicul de pomenire Iustin Pârgu, atât m-am cu săra. Și el spune acolo să-și va veni timpul când păstorii voștri vă vor vinde. Vor vedea orii sfârșit în ocol și nu, se vor, vor, nu vor merge să spate din mâna lupilor, din colții lupilor, ci vor fi cu indiferență. Iată ce frumos se arată toate acestea. De ce? că vorbeam de Sfânta credință ca dogmă. Covinii sunt după dreptate până la ultima picătură de sânge să apărăm sfânta și dreapta credință. Și să nu ezităm, să nu, nu lăsăm oriși și ne să vă cere, până la avansarea ultimii picături de sânge, să nu ezităm în a pușede pe drumul acestei acțiuni în felul în care am arătat. Deși, iubiții mei, cu multe și să abordăm situații. Sunt mulți care zic așa, da, dar nu o milă de putare, sara, dorim îi dorim binele. Noi pomenim când îi vrem luminarea. Noi îi pomenim pe episcop că vrem luminarea, noi nu îi vrem, în Preotul are două forme prin care să-și arătui protestul sau preotul, arhiereu, Are două forme. Care sunt acestea? Forma principală este oprirea pomenirii. Iar forma secundară care este și asta foarte puternică, este abordarea și înfruntarea și protestul prin graie, din viu graie. Deci ea nu ajunge doar o formă. spune așa, da, dar eu învăț adevărul. Dacă înveți adevărul, arată-mi aceasta faptic prin întreruperea pomenirii. Dacă înveți adevărul și mergi pe drumul adevărului și îi îmbrânțășa calea stântă, pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, arată-mi prin forma aceasta mai concretă care o ai luat din mână tu ca preot, pe nopirea pomenirii, arată că tu îmbrățișeai adevărul. Vedeți, dumneavoastră, cei mai mulți episcopi care au devenit rădători, ei-i gândi așa și nu te ca interes, rămâi liniștit, zici: "Vrei, timprea, de că numai numai ne-o prip pomenirea." Vedeți, cea mai cruntă armă și cea mai usturătoare, și cel mai folosesc o expresie, <coughs> se zic așa cu o formă care e simbolică. Cel mai usturător glonț este când se zboară din armă opririi pomenirii. Când oprești pomenirea atunci, tu arăți că nu mai ai comuniunii cu și ela care trădează cu nonșalanță sfântă și dreapta credință. Ce folos ți -este ție dacă zici că viața adevărul cu limba, cu glasul? Zici că te înăbustești împotriva urgilor care sunt la cuprii pământ? Iar dacă nu oprești pomenirea, tu, prin comuniunea care o arăți, arăți altă formă din preună lucrarii cu și el, despre spui tu că nu vrei să auzi, că trădează Sfânta Așterea pe credință. Și ești un cuvânt chiar și un popor care zice foarte frumos, spune în cu cine te să spun cine ești. Deci dacă tu, în comuniune, te însoțești cu cineva, tu arăți prin aceasta asta că te... tu deși cu gla... glasul una, dar prin faptic arăți că ești cel mai mare trădător. Faptic, arăți că ești cel mai mare mic fiindcă nu ai rupt comuniunea cu cel care îl pălmuiește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fiindcă nu ai rupt comuniunea cu cel care o blamează pe măicuța Domnului. Nu ai rupt comuniunea cu cel care calcă în pișoare și de fainul dogmului credinței cu monșaran. Și, și tu, dacă nu ai rupt comuniunea cu acela, arăți că pochetezi într-un mod ascuns cu cel care e trădător, deși cu cuvântul zici că nu pochetezi. Deci aceea sunt aceste două forme de exprimare, prin care noi preoții putem să ținem dreapta, sfânta și dreapta credință și de asemenea și dumneavoastră ca popor, când urmați pe și care într-un mod mai concret au abordat și pun problema mai atent, și -o dumneavoastră opriți pomenirea în fieblu dumneavoastră ca și creștini. Bineînțeles. Iată, dragii mei, am vrut să punctez câteva vori, câteva cuvinte în legătură cu sfânta și dreapta credință cu Sfânta Credință ca dogmă, ca învățătură. Și acum vedem la așa de a doua formă de exprimare în legătură cu Sfânta Credință. Aici mă refer la Sfânta Credință ca principiu de abordare. Mă refer la Sfânta Credință care s-a cerut Tatălui din Sfânta Evanghelie de astăzi, la care face și referire Sfânta Evanghelie de astăzi. Deci Mântuitorul nostru Iisus Hristos foarte frumos arată, de poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Vedeți, fraților, suntem în timpul este atât de perfide, atât de viclenii, atât de oșate, atât de pline de frământare. Dar să știți ce am observat ca nevremii preoși și duhovnici. Fiecare se mângâie de la Bunul Dumnezeu prin măsura credinței Lui. Prin măsura credinței Lui. Acum refer la și a, doua, de a doua formă de exprimare în legătură cu credința. Deci fiecare după credința Lui își găsește mânghierea. Oriunde te afli, așa-i de minunat pe dulci lui Dumnezeu, oriunde ne, ne vom afla la capătul pământului, unde ne vom duși, dacă avem sfânta și dreată credință, în primul rând, și în al doilea rând avem credința, să zic așa, o credință puternică și curată în Bunul Dumnezeu și în lucrările Lui, ne nim în tot locul. din odihnim în tot locul. Sunt mulți și care zic acum... Nu fac referiri la nimeni săraci. Pune-mă mai duce om în treabă. Și zic că așa, părinții, nu este greu. N-avem dați lujbă. N-avem tare, N-avem biserică. Să mergem și noi la o de liturghie. N-avem posibilitate să facem una și alta. Bineînțeles, noi le dăm mărturii de la Sfinții Părinți. Le arătăm întâmplări care au avut loc în istoria bisericii. Și ne ducem în speță în perioada așa prin secolul al 13 lea prin 1200 și ceva, când s-a emis o enciclică din Iisus Muntele muntea Atos, când erau niște amestecături tot așa cu latino cu cetătorii, cu papistaje. <coughs> și atunci și de acolo au emis o enciclică prin care spun așa, vă porunșim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mai bine să rămâneți înaintea icoanilor Mântuitorului și amăcuții Domnului <coughs> în căsuțele voastre, decât să vă duci și să aveți părtăși cu latinul, cu cetătorii. Vedeți, dumneavoastră, în istorie s-au arătat fel de fel de, de exprimări, ca să spun așa. Avem medicamente pentru toate tipurile de boli și pentru toate timpurile. Deși nimeni nu poate să scuză. Deci, vedeți, și le spun și eu la așia, pentru Domnul vă la biserică și ascultați că e Vrabi Dumnezeiască, Pentru Domnul rămâneți înaintea Sfintelor Icoane a Mântuitorului și a Sale mai Măicus. Pentru Domnul purședat într-un fel și tot pentru Domnul purședeți în alt fel. Deci ea, frate și surori, să nu fim copii la minte, să nu fim cu dinții de lapte, ci când în prejurarea să ne purtăm ca atari. Știu că e greu și vă spun cu multă durere, știu că e greu. Știu că este plin de suferință Și de durere și de zbatere, să zic, viața dumneavoastră. Și mai ales că nu mai aveți o mângâiere a Sfinturilor slujbi și așa mai departe. Care sunteți mai departe și așa mai departe. Dar, dragii mei, avem atâtea mărturii în istoria bisericii. Avem mulți ședintii creștini, ședintii părinți, prea preacubioase maiși, care s-au sfințit. Nu au fost părtași și la Sfânta Liturghiei. nu au putut să meargă la Sfânta Liturghiei, nu au fost preoți trăiau prin creierii munților, prin ostroavile mărilor. Avem și Sfânta Marie Egipteancă, care, vom pomeni, care va fi și duminica încinată ei peste câte, câteva săptămâni. Deși, vedeți dumneavoastră, prea Duh ne-a arătat fel de fier de stări care au avut loc în istorie, care la momentul potrivit să ne putem folosi de ele. Să ne putem folosi de ele. Deci dragilor, mai plăcut este rugurul Dumnezeu dacă stai în căsuța ta ca om, ca și creștin, Și suspiri înaintea Domnului. Și ai dorirea de a fi în mijlocul unii sfinte Biserici și a te bucura din răurirea harii pe care îi vorbește la Sfânta, Sfânta Liturghie. Este mai frăcut lucrul Dumnezeu asta decât dacă te duci acolo unde sunt părtășii, de fier, de fier, cu fel fier, de fierticăderi de din credință, de erezi și așa mai departe. De aceea, să fim cu înțelepciunii. Și iarăși revin la cei și a zis Mântuitorul auzi, de poți crede Toate sunt cu putință și el care crede. Și cu bucura de anumite înrăurile ale Harului, unde te afli pe fața Pământului. Căci noi avem Sfinți Părinți care erau făcători de minuni. Nu participau și la Sfânta Cilfinie, dar ascultau, cum ascultăm noi acum, acolo, acolo de reforță sau cu taie. Îi sărașii stăteau acolo și rămâneau la Pişorului Preasfinte, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ei rămâneau fideli Domnului. Ei erau plini de credință. Și cu ochii credinței, Sunt dulșeau de tainile și de lucrările prea nostru Dumnezeu. Cu ochii credinței le vedeau pe acestea. Deși ea, în rugășurile noastre, pe lângă altele, spintările așa și trăim noi, lucrurile noastre, Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne înmulțească credința. Să ne înmulțească credința. La toate rugășunile noastre, Doamne, înmulțește-ne credința. Că dacă ești tare în credință, Ai să poți face față. Gândiți-vă, au făcut unii sărașii în vechiul regim. în <coughs> regimul comunist, gândiți-vă, au făcut să grea, 15 ani, 18 ani, 17 ani, 20 ceva de ani, 12 ani. Părintele Iustin Pârvu, vrenicul după pomeni 16-17 ani de ternițe grea. Părintele Iasenie, papa și după vrenicul de pomeni, 12 ani. Și-au alții și-au citit prin vieță lor, a citit sărașii cum au dus-o și cum au trăit. Dar gândiți-vă cât îndulcire au primit ei între acolo. Ei erau încătușați și la mâini și la pișoare. Ei erau în suferință și în bătăi. Ei erau în lacrimi și în suspiri negrăite și neoprite. Și sărașii în aceste stări, în aceste împrejurări, se îndulceau mult de prea dulci de Dumnezeu. Unii l -au, cunoscut, au cunoscut puterea credinței între gradii Alții au cunoscut puterea credinței în alte împrejurări săraci, și triste, în alte suplișii prin care au trecut cu fața așelui pământ. Și fiecare, deși unii care au ieșit din bușcărie, a zis, a zis frumos, o bine cuvântată, închis Unii voiau să nu mai iasă deloc. Chiar am cunoscut un doctor săracu, chiar am vorbit personal cu el acum, mai de 10 ani în urmă. M-am <coughs> întâlnit pe la Pietru Vodă, dacă mi-aduc aminte bine. Și îmi povestea cineva despre el, Cu el săracul, când a venit timpul să iasă din pușcărie, el a renunțat la așa grație, la așa eliberare, ca să a, a renunțat și vreau să mai stau cu frații mei care splind din în tierniță, care splind din suferință, din ecazuri și suspiruri. Și vă întreb pe dumneavoastră: ce l-a făcut pe acesta să gândească așa? Oare nu sfânt, așa în dreapta, credință, care flacă la sfintie, credință, care mi din de dragostea lui Dumnezeu, în sufletul lui? Da, cu adevărat. da. A văzut, așa se întâmplă. Deși fraților, să vor stângi rândurile, țineți minte și vă spun, vor apărea mai mari și mai înfricoșătoare îndrunșinături și dureri usturătoare. Să nu ne lăsăm, să nu uitați și vă spun un în cu preot, să rugăm pe Domnul să ne cu credința, că nu știm unii ne va prinde. Poate vom fi mergând pe drum, poate vom fi în creierii munților, poate vom fi exprimându-ne linia profesională sau în alte părți vom, vom fi aflați. Și o să nici răspuns pentru mărturisirea adevărului. Și atunci nu o să avem în noi nici preot, nu o să avem nici duhovnic, nu o să avem nici fânt al liturghiei, nu o să avem nimic decât pe Mântuitorul care izvoră toate aceste este la întâlnare. Dacă știm să ținem în gând noi, deși, să luăm aminte la aspectele acestea, Să rugăm pe Domnul să mulțească credința noastră. Vedeți dumneavoastră, pe temeiul credinței ne putem afla pașea și între zâdurile închisorilor. Pe temeiul credințelor și -au aflat, pe credinței și-au aflat placea unia. și atunci când au fost în fața fiarelor. Sunt un loc, dar el, zice și prin credință, a închis gururile lor, prin credință. Alții, prin credință, și-au luat pe morții lor în viață, Că zice și Sfântul Apostol Pavel undeva, Alții prin credință, alti supliși și durieri au răbdat. Alții pentru credință, sărașii, erau prigoniți, rău primiți. Ei de care lumea nu era vredică. Așa au trăit creștinii care l-au cinstit pe Bunul Dumnezeu. Nu este altă cale de a trăi în noi dacă vrem să, să fim adevărații cinstitori de Dumnezeu. Să nu căutați altă cale, că nu găseți. Care asta a arătat-o Duhul Sfânt în istorie? Asta va fi până la sfârșit. Asta și numai asta. Să nu căutați alte antifelul de abordare. Că și caută caut antifelul de abordare, iesi minșinos și trădător. Că când s-a spus Mântuitorul prea dulce, când ne-a spus nou tuturor, strântă este calea care duce la viață și puțin din care merge ea, păi și mai trept decât Dumnezeu. De aceea, nu ne-a spus un prolog, nu ne-a spus un apostol. Nu ne-a spus un sfânt mușenic sau un sfânt preacuvios părinte, ci ne-a spus Însuși zvorul Sfinților, însuși Domnul, Domnul, Stăpânul, Stăpânilor. El ne-a spus lucrurile acestea și când ne-a spus El, păi rămân bătut în cuie până la capăt, pe ce nu e de ce, Deci, dragilor, să rugăm pe Domnul, cum spuneam, să mulțească credința în sufletele noastre, să ne odihnim unii ne vom afla și să rămânem adevărați mărturisitori după dreptate înaintea nostru dulci Să nu facem concesii cu niciun chip, când e vorba de șele ale credinței. Să nu facem o ori și împrejurare va fi. A să vină timpuri mult mai grele ca cele care avem. Că acum mai avem libertate, ne mai colo, din colo, Ne mai întâlnim unii cu alții, ne mai zâmbim unul la altul. Ne mai spunem din de credințe, ne mai mângâiem sublete. Noștri mai avem pe astea. Și atunci cum l-am avut pe Bunul Dumnezeu în timp de pace, Așa ne va avea Domnul în timp de război. Să luați aminte la aspectele acestea. Deși nu vreau să spere pe cineva, vreau cu durere să vă spun, ca să nu ziceți că n-ați auzit, că voi fi întrebat în ziua că am fi coșătoare în judecăți, ai spus poporului, te-am îmbrăcat în pe preoției, ce ai făcut? Deși ea voi spune înaintea dumneavoastră, cei ce sunt cu sufletul, cei care vedem sub ochii noștri, nu de la noi, așa ce sunt proroșite. Și știm, de Să rugăm pe Domnul să Militarească, prețieța, și militari în credință, nici drumul lung nu i-se pare până la Sfântul Liturghie. și militari în credință, nici dacă este cu supă, dacă este într-o împrejurare tristă, nu-și pierde cumpătul. Și militari în credință, unde să afli, el sămânii cu harul Dumnezeiesc. Căci unde să înmulțesc ispitile, să mulțesc și pricina de cădere, prisosește și harul prea bun Dumnezeu, că așa zise-tu Apostol Pavel, sau mai bine să zicem duhul preasunt care e greiește mier. Unde să mulțesc și pricina de căderi, pisosește șaharul. Deci ea bunul Dumnezeu nu ne dătățește pe nimeni să fim înțelepți și să ținem adevărul de credință. Să fim mereu treci cu mintea că, să știți, ei vor arăta o care prișină de pace, vor arăta o care prișină de libertate, dar peste noapte ca și furii vor tăbărâi. Peste noapte ca și furii vor veni. Și cum vom fi aflați, așa vom mătărisă. Deci ea Când mai este un gram de pașie, când mai este un gram de liniští, când mai este un, un gram de bucurie, ca să zic așa, a înțelegerea, a comunionii, un bat cu fața câteva sute de atet, ne bucurăm de toate acestea, dar să nu uităm ziua și noaptea că se va desdântui răsboiul când noi nu ne așteptăm, când noi nu ne așteptăm. A astăzi curge războiul ăsta calendar între Rusia și Ucraina. Ado se părea că partea rusii pleacă, gata, se retrage. Și atunci a venit cu furini. Așa se vor părea, așa pe fața Pământului. Vom zice și noi, băi, dar au și frumoase, băi, dar parcă sunt mai niște Și atunci se vor năpusti într-un mod și mai crud. Deci, hai să fim trei, doi, și înțelepți. Și mai fac o referire, fiindcă am punctat lucrurile acestea, fac o referire la apostul al doilea care s-a știt astăzi. Și zice acolo foarte frumos. Răscumpărați timpul, că zilele grele sunt. Răscumpărați vremea, că zilele grele sunt. Adică și înseamnă asta. Până acum ai avut o viață de huzur, ai trăit pe corul, pe din corul, te-ai dus, te-ai mai îndulcit de una de alta. răscumpări l cu cele care s-au dat acum timpul de față. răscumpări timpul care l-ai pierdut și pune-l la pișorul și prin Hristos. Răscumpără-și ele care le-ai în la îndemână și le-ai trecut, le trecut cu vederea. Într-o stare de dormitare mers pe lângă ele. le să-ți treacă prin și poate nu s a păsat cum trebuia. Răscumpără timpul. Să răscumpără vremea că zilele rău să. Deci aia, fraților, mintea așa înțeleaptă, mintea așa plină de credință, răscumpără timpul. Răscumpără timpul. În orice și clipă, În ori și adaugă folos piste folos și treaptă peste treaptă în urcarea către ceruri. Așa-i mintea așa luminată de Domnul și plină de credință și care este trezvitoare. Răscumpără timpul. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă, cum ziceam, vreun cu depovenirea Arseniei Papașioc, zice, dacă îți trebuie un sfânt, ce te-a costat pe tine că ai dobândit această stare de strălușire? această binecuvântată, sunt zic așa, îndulcirea abunătăților bunătăților cerești. Îți vor răspunde și ce am așa tot, dacă îi întrebi. Puțin timp folosit bine, aceștia au răscumpărat timpul, au răscumpărat vremea, au știut că zilele reele sunt. Uitați-vă sub ochii noștri, o vedem că zilele reele sunt. Mă refer ele prin împrejurările prin care trecem, prin devaloparea care observăm sub ochii noștri. Vedeți? Deși ce se răscumpără în timpul. S-a mai dat Bune Dumnezeu o clipă de viață folosește la pișorulșii lui. S-a mai dat un timp adicare folosește la pișorulșii lui. Măcar în 6 al 12 de trezește-te. Poate dormitarea să înșorță pe drumul viaței tale. Dar în 6 al 12-le trezește-te. Și răscumpără vremea că re zilele de sunt. Deși aia, fratele, să luăm aminte la toate aspectele acestea. Și mă duc puțin. Mai departe, pe drumul Sfintii și este Evanghelii, dacă vorbim de mai multe care se pot extrage, te mult cu vântuări la rând, deși ei vorbesc, iau de coru și de coru, cu ajutorul de Dumnezeu. Și la ce aș mai face și eu referire? Am văzut, nu <coughs> Mântuitorul Sfinților raport că l-au întrebat, noi, deci n-am putut să facem, pentru să scoatem diavolul, pentru puțin voastră credință. Căci, adevărat, vă spun vouă, acest soi de diavol, iese prin și prin post. Rugășurii și post. Vedeți, fiindcă suntem pe drumul Sfântului și maglui post, preascuntul Duh, care le asistă pe toate și care le gândește pe toate, și care este lucrător în biserică, El i-a luminat pe Sfinții Părinți să pună o de Evanghelie care face referiri prin excelență la Sfântul Post. A vrut să ne arate nouă tuturor, prin lângă că vă rugați la Bunul Dumnezeu, adăugați și postul. Și când e vorba de post, nu referim numai la postul de mâncare. Este posta limbii. Este posta minții. Și este posta inimii. O să ziceți, cum e unul de acestea. Postul minții este atunci când, când mintea, ca o moare, vrea să să zic așa, să mașine gânduri care odihnesc omul cel vechi. Adică adesor vrea să mașine ghilă. Ca zis că mintea de adesori câte cele rări care odihnesc omul cel căzut, omul cel vechi. Care odihnesc sângele și carnea. Deci așa și Dumnezeu cu Apostolul Pavel, zice foarte frumos, zice, deși mă pur de vreau să fac binele, totuși văd de mine o care mă trage adesori la rău. Ce este? Este sângele și carnea care tind către rău. Care el vor să îndușească cu anumite principii din lumea aceasta. De aceea noi atunci când Ca să postim cu mintea, care este ca o moare cum v-am spus, cu un zi, Dumnezeu este Părintele, asta cu o moare să nu-i mai dăm negină să mașine și dăm doar grâul și el binecuvântat, cuvântat cugetării și drepte, a și curate, și Sfinte, plăcute cu bunul Dumnezeu. Și atunci vom arăta postitori cu mintea. După aceea, cum am zis, postirii cu limba. Limba vrea să trăiască, deși aș zice și un înțeleg foarte frumos. Am văzut pe mulți care au căzut de ascuțâșul sabie, dar mai mulți erau cei care au căzut de ascuțâșul limbii. Zice. Vedeți? Și i-a zis, Sfinții Părinți, limba este ca o scară care te urcă către șerul dacă o folosești bine într-o zava de și devine unealta altă Sfântului Duh sau care te coboară în adânc dacă o lași mișcată de înțelesul vieții acesteia. Gândiți-vă, dumneavoastră, cu durere vă spun asta, fraților, nu fac referire la cineva în mod expres. Mă lovesc prima dată pe mine, picălosul. Câtă limbuțâii și între noi, cât să vorbesc în toate fierturile, cât se dă cu părerea, dar trebuia să fac așa, dar și n a făcut așa, dar trebuia să facă invers, dar trebuia să fără problema în form forma asta, dar de ce a pus jos? Ei abar nu au, sărmani. Abar nu au și dă bunul Dumnezeu unui prelăt să sunt în față de cineva, Sau față de o împrejurare, nu mă refer aici la Sfânta și dreapta credință, că sunt șabloane cu tot timp cuii și nu avem dreptul să facem concesii, referim la alte împrejurări, ei nu știu sărmanii, dar își dau cu părere. Fiindcă a limbii nu poate tăia din gură. Fiindcă să prământă limba și strigă și își dă și se vorbește. Câți nu sunt care cu cu limbuțâia, acum se duc în fundul iarului. Câți nu sunt care se bat cu nonșalamță cu pumnul în piept și zic că sunt postitori și țăitori a credință și cei mai mari trădători cu limba? Când nu sunt care lasă mintea să hoinărească în toate ascunzișurile pământului ăsta, în toate câmbărlii și compartimentelii lumii și să îndulșesc cu ea? Și așa mai departe, fraților. Deci, de rângă postul și el, care e legătură cu mâncarea, să avem postul și el nu Să strunim ochii Să strunim urechile, să strunim limba, să strunim mintea, să strunim inima. Și așa e plăcură cu Dumnezeu. Dacă avem doar pe primul de bucate, iar este la antipotul de cu vederea ticălori și prea ticălori suntem. Și ca cei care urmăresc vântul să-l prindă sau aleargă după furtună. Cam așa se întâmplă cu cela care nu ține după principiul și adevărat. De aceea să luăm aminte. Iertați-mă, trebuie să-mi să fac datoria de preot. Care să sânti cu musca picăciului săracul să se poartă ca atare. Prima dată mă sunt eu cum musca picăciului. Deci, iubiții mei, să nu am la toate aceste aspecte. Deci, azi zi mântuitor, acest soi de diavol, iese cu rugăciune și cu post. Dacă noi sunt mulți care să odihnesc și și nu fac rău, dar zic așa, n-ar pune o picătură de ulei. Dar dacă îi zici, băi, frate, cugeta așa, lasă-mă părindică, știu eu. Dacă îi zici, frate, îndreaptă lucrul coru, Pune-l pe și la lasă-l în părinte, la cutare, nu știu ce. Dar când zici, frate, te ajută ficătura de ei, dar e bine că ești mai, mai exigent în abordarea asta. Și bine faci, nu faci de rău sărat. Dar ea amintește și la altele care te vaată și dejunie pe de la spate. Ia amintește și la altele care te despard din de bună Dumnezeu. Ia amintește și la altele care îți scârbesc pe Duhul Prea sfânt și pleacă de la tine. Ia aminte și la altele care o grețeșoază pe măicuța Domnului când stai și ceri milostivirea ei. Și acoperământul, acoper... acoperământul său binecuvântat. De cei, să mei frați, iată cât îi se pot vorbi. Și acum, de la prima Sfântă Evanghelie, ca și o punte, merge la și -a de a doua Sfântă Evanghelie, care s-a șitit în cinstea Sfântului Ioan Scăraru, care îi plăzunim astăzi, a care a fost împinată Sfânta Domnului de azi. În cea de-a doua Sfântă Evanghelie am auzit pe Mântuitorul care face referiri la fericiri. Și încet, peți auzit cum se cântă acolo când este preotul cu Sfântul Evanghelie. Fericiți cei sărași cu Duh, fericiți cei milostiri, fericiți cei blânzi, și așa mai departe. Fericiți veți fi cu vă vă prigorni și vă vă și vor zice tot cuvântul lor, poate vă Și toate cei. V-ați întrebat odată, de ce prin excelență prea Sfântul Duh, a ca această Sfântă Evanghelie să se citească în șistea Sfântului Ioan Scăraru. Știți dumneavoastră de ce? Dacă vă aduceți aminte, Sfântul Ioan Scăraru, de asta este numit și scăraru, a scris scara, scara Raiului. El arată, arată trei trei scării, parcă o 30 de trepte, dacă nu am văzut bine. Așa, nu am mai știut, vă și, și nu. Așa, deci a arată trei trei pe care putem să urcăm ca să ajungem la desăvârșire. E exact și și Mântuitorul nostru prea adulții. Că arată anumiti priete, când zice fericiți și ei, sărași cu Duhul, Arată treapta smerenii, când zice fericiți și ei, Arată treapta familostenii, când zice fericiți și ei, tribăniți. Arată aici și triata rătării, purtării crușii și așa mai departe. Sfântul Ioan Scaralul le arată și el. Arată cum se poate despăltimi omul. Arată și la ce folosește în depărtare din lume. Arată și cât folos aduce și câtă dulceață și-l lua, dar duce și paza limbii. Arată cât din mult folosești paza minții. Arată toate treptele, treapte cu treaptă. Exact și arată pe adulțirii noștri Mântuitor, prin fericirii care s au zis, timp și sunt la Evanghelie, arată și Sfântul Ioan Călăru, cu alte cuvinte. Vedeți ce frumos arată? Mântuitorul îți arată o, o scară care din la cer, scara fericiilor și nou, Și este și șia de a a fericirii, că nu ferici e și ei, și au văzut și au crezut știți, zic și pe asta mă, mă numesc fericin, care zice și Mântuitorul însuși, și arată trepturile pe care poți să uși în împărăția cerului. Pe ferișire, asta arată Mântuitorul nostru, prea dulce. Asta ne arată și Sfântul Ioanș, că era românat de prea Sfântul Duh. Sub insuflarea dumnezeiască, tot așa ne arată. Ne arată trepturile pe care putem să urcăm, să ne îndumezeim. De așa e și legătură frumoase între una și alta. Iată și frumos de leacă prea Sfântul Duh, că la El sunt toate cu putințe. și atunci când se pare că se închid anumite, se apar anumite se deschidă milioane de ieșiri, ca așa e de minunat prea și Dumnezeu, când și-a scut de aur, când crezi tu că s-au închis toate pentru tine, prea de Dumnezeu îți arată multe căi de ieșiri și multe orizonte care se în mângâiere. De așa, iubiții mei, frași frașul să luăm aminte la aspectele acestea. Nu vreau să mă mustu pe nimeni, mă mustu prima dată pe mine. Dar să fim cu luarea minte, să trăim de obișești, să ne în credință, să nu fim copii la minte, să fim copii la răutate, să nu fim copii la minte. Sunt două apăstor patru, când merge câte-o cetate, nu mai știu câte-și, nu-i mă aduc aminte, Efeție, Corintie, la unii, sau <coughs> Filipie, în fi, zice așa, eu credeam despre voi, că voie să vă faceți învățători ai virtuții. Voi să vă puteți să fiți dascări. Și să și m-am întristat mult când am văzut că voi încă aveți dinții de lapte. Și este nevoie tot din laptele duhovisești și eu credeam că deja puteți să luați hrană tare. Așa vă spun eu, dragilor. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să nu rămâneți mereu cu dinții de lapte. Să nu rămânem prunși la abordare și la gândire. Să rămânem prunși la răutate. Dar la este la te, să fim oamenii înțeles și maturi că cum v-am spus nu știu când se va dezlănțui iazul și ce trebuie să facem față și cum ni pregătim acum a văzut dumneavoastră un copil cum pleacă de la părinții lui urmează niște trepte trece pe niște trepte sarapu, ca să, să răapu ca să poate sângur, să se întrețânce în sângul ca să poată sângul să descopșe în lumea asta mare care e plină de atâtea micănișe vi ușii așa să fim și noi mâcar așa să învățăm să ne disculcăm Avându-L pe Bunul Dumnezeu 100 de noi, că niciodată nu suntem singuri, ci Bunul Dumnezeu este omni prezent, atot prezent. Și să învățăm în tot locul că nu se știe femei dacă vei fi cu soțul tău, nu se știe bărbatul dacă vei fi cu soția, nu se știe uședișii dacă vei fi cu Duhul, nu se știe Duhul dacă vei fi cu nu știe cine, nu se știe că se va desănțui unii neafel și cu neafla. De aceea să fim maturi la gândire, să fim înțelepți. Să ne hrănim duhoviseștii, să gustăm din hrană așa tare, să nu rămânim cu dinții de lapte, și să ne scuzăm într-o aceasta. Depinde foarte mult din noi. Dacă ar fi depins doar de Bunul Dumnezeu, nu va și spus aceasta. Dar depinde foarte mult și din noi. Că putem crește în abordare și în mestecare, adică putem să mestecăm hrană tare, și în funcție de cum noi ne abandonăm în mânuțele prea dulce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și în funcție de cum noi ne luptăm în lumea aceasta, și în funcție de cum noi încercăm să și să gândim, să abordăm situațiile, în funcție de cum devenim experți, de obicei, Și putem să-mi să atâția sărașii. Am întâlnit pe un muntru pe unii care și m am bucurat foarte mult și mi am fost drag și i ascult mult. Că vedeam cât înțelepșiuni și oameni simpli de la țară, oameni simpli care, ades, -o, ar, arari ori, coboară într o coboară într-o șertate <laughs> să mai vorbească cu cineva, stau pe acolo, Și sărașii cu atâta îndulcire, fiindcă au legătură cu Domnul săraci. Și am văzut Doamne pe dinemânate, ești tu. Ce înseamnă legătura sinceră cu tine. Tu invii în înțelepciunea, tu invii în abordarea, tu invii știința, tu invii să punem problema, tu invarbătii, tu le dai totul, Doamne. De ce ai răspund în Unde aflați? vă aflați? Rugați-vă, primul rând, pe Domnul, prin alte cereri care îi fac să vă mulțească credința, să vă întărească în credința. Și să vă dea să urcați din treaptă în treaptă. Dă-ne, Doamne, să fim pregătiți. Că nu știm cum va fi și cum va veni. Gândiți-vă, că sărași în Ucraina se gândeau că o să vină proiective, să ei, să-l sfărâm Când se gândeau, dacă întrebaia cum o două, două, trei luni în urmă, când se gândeau la anumite lucruri, poate unii tăiau un huzur, nu judecă, judec, sărași. Poate unii se dulceau de fața pământului. Poate și satisfăceau poftile la maximum. Poate și-au ei și-i s-i ai bucuria, ai și totul. Până când s-a desănțuit teablu, până când proiectile au început să fluie din pe Și atunci au pierdut cumpătul cu tot. Deci, iubitul, să fie în oare. Vă pe iubitorul Dumnezeu, iubitorul nu o prin să cu voră. Pede rugăciunile pe acurat, mai cu se pe Și pedea Maria, Maria. Curugăciunile Sfântului Ioan Scararov și Asfântul, care mai crăzduie astăzi, e și el piriform, ucenicul, să ne întărească pe ivor, micul. să pe care după Să ne ajute să urcăm pe treptele virtuții, să mergem către împărăția părăția cerurilor, să fim înțelepți după obișești, să îmbrățișăm adevărata postirii plăcute în bunul Dumnezeu, să punem problema după principiul Dumnezeiesc, să dăm la o parte toate principiile viclenii ale vieacului acestea, și cu toții să ne facem local și lea Dumnezeirii, pe Zabidul, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea aceea de o ființă și nedespărțită, Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.